Президент Росії Володимир Путін вважає, що Росія і Україна в жодному разі не повинні протиставляти себе Заходу і повинні рухатися шляхом формування єдиного економічного простору – Ріа Новості. Президент Леонід Кучма обіцяє зробити все можливе, щоб врятувати острів Тузла від розмивання, зумовленого побудовою дамби з російського боку. «Все, що треба було зробити на Тузлі, давно зроблено», – сказав глава держави на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи погодився Кучма на пропозицію Путіна розмити Тузлу, щоб провести кордон так, як вигідно Росії. Українська правда. З військової доктрини України виключено згадку про підготовку країни до повноправного членства в НАТО і Європейському Союзі «Інтерфакс Україна». Генеральний прокурор України обіцяє найближчим часом направити до Верховної Ради України подання з тим, що парламентарії дали згоду на притягнення лідера опозиційної партії БЮТ Юлії Тимошенко до кримінальної відповідальності – уніан. Президент Росії Володимир Путін запропонував Росії і Україні проводити спільні чемпіонати з футболу і хокею. Ріа новості. Черевань Боїнг важко відірвав своє вгодоване тіло від злітної смуги. М'яка шкіряна спинка сидіння слухняно піддалася і прийняла мене в свої обійми. Краєм ока побачив, як на сусідньому кріслі скулилася Ірка. Пальці судомно стискають поручні, жили на тонкій шиї, здулися, очі заплющені. Попри постійні повітряні подорожі, не уникнені при її професії, моя дружина досі боїться літати. Ну а страх? Втім, як і будь-який інший дискомфорт, легко захоплює все жіноче єство, перетворюючись на специфічний душевний стан, який чоловіки впізнають за характерним словосполученням «мені погано». Як і кожен, хто має 20-річний досвід сімейного життя, я знав, що до дружини у такі хвилини краще не наближатися, тому про всяк випадок прихилився до стінки салону, таким чином гарантуючи собі спокій на весь час зльоту. Аби поспілкуватися зі мною, Ірці так чи інакше довелося повернутися обличчям до ілюмінатора, а це з її страхом польоту абсолютно виключено». Спільна подорож не була запланована, однак почувши, що я збираюся до Москви, дружина раптом вирішила, що її телепередача просто не зможе обійтися без сюжету, знятого в столиці північного сусіда. Швидко зібрала групу і всілася в один літак зі мною. Останнім часом вона весь час намагалася упасти мені на хвоста. Чи то підозрювала щось, чи то втрапила під вплив кризи середнього віку, коли підсвідомо починаєш перевіряти старі якорі та підшукувати тиху гавань. Пожити з чоловіком в одному номері, поморочити йому голову своїми розмовами – жінки бачать в цьому якийсь невідомий іншим людям кайф. І от тепер ми разом сиділи в салоні бізнес-класу, відповідно до соціального статусу. Ну а телегрупа, тобто редактор, звукач та оператор з дорогою апаратурою, як і годиться простим смертним, тулилися у тісних кріслах хвостового салону. Не скажу, що я такий вже принциповий противник бізнес-класу. Літаючи сам, я частенько піддаюся звабі широких сидінь, пледів та улесливих інтонацій стюардес. Але коли летиш компанією, значно затишніше почуваєшся, якщо ділиш труднощі подорожі на рівно з колегами. Чи може це я зіпсований піонерським дитинством? Скажіть, а можна це закрити? Звісно, розрішити, я вам помогу. Я розплющив ліве око і просто перед обличчям побачив звабливе декольте стюардеси. Дівчина тягнулася до іллюмінатора і я кілька секунд насолоджувався виглядом западинки між пухкеньких грудей, що відкривалася в розрізі форминої блузки. Медсестречки та стюардеси вміють по-особливому нахилятися до клієнтів. «Спасіба!» «Дякую!» – сказав я автоматично, чи то перекладаючи за дружиною, чи то і справді дякуючи за невеличкий еротичний сеанс. «Дивна манера!» Що ми сіли до літака, Ірка тут таки перейшла на російську, хоча з цим цілком можна було почекати до приземлення. Цікаво, у своїх європейських телевояжах вона так само швидко переходить на англійську? Колись і я, як усі кияни, мотилявся між мовами, намагаючись підлаштуватися під співрозмовників. Аж поки один з них, який звично говорив зі мною російською, тільки-но потелефонувала дружина, перейшов з нею на українську. «То ви україномовний?» – здивувався я. «Так». А чому ж ми тоді російською? Не знаю, якось так почали. Ситуація анекдотична. Двоє українців розмовляють між собою російською тільки через те, що хтось у компанії першим сказав російське слово. З того часу я припинив постійні філологічні кульбіти. Врешті-решт, це моя країна, і я маю право розмовляти у ній рідною мовою, яка до того ще якимось дивом є державною. Проте мова мовою, а літак тим часом набрав висоту, ілюмінатор зачинили, і мені не залишалося нічого іншого, ніж присунутися до своєї благовірної із запитанням Як ти себе почуваєш? Дружина капризно зіщулилася. Жахливо. Цьому пілоту тільки дрова возити. Скарги, це наш коронний номер. Дівушка, у вас є спірін? Стюардеса слухняно кивнула і за хвилину з'явилася зі склянкою води та упаковкою з двох великих таблеток. Дякую. Демонструючи чудеса турботи, я прийняв з рук дівчини склянку і заходився розривати неслухняну фольгу блістера. Може, це і справді допоможе? Дружина сьорнула шипучий напій і закопилила нижню губу. Як міг лагідно, я погладив її по колінці. «Ну що ти як маленька?» «Ти ніколи не думаєш про мене, тільки про свою кляту роботу». «Ну зараз ж думаю». «То це тільки зараз, а раніше?» «І раніше? Просто ти не пам'ятаєш». «Було б що пам'ятати». Вже майже миролюбно зітхнула моя дружина. Аспірин і справді діяв. «Коли ми з тобою востаннє разом кудись виїздили?» «Тобі що, подорожей не вистачає?» «Так я хочу з тобою. З тобою з Богданчиком. Пам'ятаєш, як ми колись у Карпати їздили втрьох?» «Нічого собі, Карпати. Богдану тоді було три роки, а зараз вже в інституті вчиться». «Спомнила баба, як дівкою була». «А що мені ще згадувати, коли ти зі мною нікуди не їздиш?» Думка про те, щоб поїхати кудись зі мною, останнім часом перетворилася для дружини на ідею фікс. Тому я вирішив вдати, що не зрозумів, про що йдеться. Так Богдан з нами зараз і не захоче їхати. Дорослий хлопець. У нього своя компанія. Знаєш, як вони батьків між собою називають? Батько-мати. Батько-мати? Підняла вона брови обережно, щоб не з'явилася зморшки на чолі. У молодості моя дружина була дуже гарненькою. У студентському театрі вона грала романтичних красунь, в яких безнадійно закохувалися герої. Тонкі риси обличчя, ясні блакитні очі, розкішне волосся солом'яного кольору. Не знаю, чи тоді вже фарбувалася, чи ще ні. Ловлю себе на думці, що взагалі не можу пригадати справжнього кольору ірченого волосся. Я засинав той із платиновою білявкою, то зі стильною брюнеткою, або родою з покусницею. А з того часу, коли у жінок стало модно видаляти з тіла геть усю рослинність, нема можливості навіть піддивитися правду. Приблизно те саме відбулося і з обличчям. Недавня пластична операція розгладила зморшки, однак додала якихось нових незнайомих рис, до яких довелося звикати кілька місяців. Я навіть пожартував, що коли хірурги змінять її до непізнаваності, буду змушений зраджувати її колишній з нею ж теперішньою. Не можу, щоправда, сказати, що цей жарт мав великий успіх. Слово «зраджувати» жінки не сприймають у будь-якій комбінації. Ні, задля справедливості треба відзначити, що завдяки зусиллям стилістів, косметологів, масажистів, перукарів, тренерів, лікарів та манікюрниць, дружина моя виглядала як справжня телезірка, якою зрештою й була. От тільки на міміці заощаджувала. «Батько-мати, а разом батько-мати. Правда смішно?» «Дуже!» – Ірка картинно повела головою. «Він теж так називає?» «Ну що ти?» – заперечив я без особливої певності. «Богданчик у нас – зразковий син». «Хіба? А мені інколи здається, що я його зовсім не розумію. Та вони зараз усі такі – покоління Пепсі». «Це швидше ми – покоління Пепсі, а вони – покоління Windows, Чи що воно там? Ми такими не були». Я посміхнувся. «Ну, не знаю. Коли ти на п'ятому місяці вагітності заміж пішла, я думав, мене твій батько приб'є». «Так це ж зовсім інше. Якби Богданчик з дівчатами гуляв, я б не заперечувала. А він же цілий день біля комп'ютера». «Що є, то є». Мабуть, за часом втикання у монітор наш син міг би претендувати на світовий рекорд. Навіть на ходу він примудрявся тицяти в клавіші одної з цих модних портативних іграшок, які особисто я щиро ненавидів, але попри це регулярно дарував на Миколу та на день народження. Вони зараз і знайомляться в комп'ютері. Може, він там не просто так сидить, а порубкує? Віртуально? А онуки в мені теж народить віртуальних? По інтернету? Хочеш бути бабусею? Бабусею не хочу, а от онуків хочу, дівчинку. Буду їй банти зав'язувати. Я знизав плечима. Нащо тобі, онуки? Ти ж молода жінка, ще й телезірка. Вона махнула рукою. Тобі не зрозуміти. Ніщо так не прикрашає жінку, як онуки. Діти роблять старшою, а онуки – молодшою. Ти диви, просто таки філософія. І потім хіба погано, коли в хаті з'явиться маленький. Тема «Маленький в хаті» мені не подобалася. Вона завжди призводила до скандалів. В молодості через те, що друга дитина зламає початок телевізійної кар'єри, а зараз через те, що чоловік – егоїст і не хоче дозволити їй народити. Тому про всяк випадок я одразу повернув у старе річище. «Ти гадаєш, у нього зовсім дівчини нема?» «Та начебто з'явилася якась тонка, стрижена, в чому тільки душа тримається?» «Ну от бачиш?» «Та бачу. І бачу, що це не варіант. І потім хіба це любов – суцільні смски? Така у них тепер любов. У нас були записки, у них смс-ки, а у наступних щось інше, наприклад, 3D-ролики. Батьки й діти читала? Шкільна програма з літератури. Та ладно. Бачив би ти, що вони одне одному пишуть? Коми з крапками та дужки. А пам'ятаєш, ти мені вірші складав? Угу. Погодився я, скромно замовчавши той факт, що справжнім автором натхненних рядків був колега по студентському театру, який володів талантом за пляшку римувати будь-яке жіноче ім'я. «От бачиш, а у них самі смайлики. Вони тепер навіть у коханні один одному не зізнаються. Я питала, чи він її любить, а він... «Ну, мама». «Так це він тобі не зізнається. Може, їй...» «Чому ти весь час його захищаєш? Ти захищаєш, а він цим користується».